Moi boas e benvido ou benvida No audio de hoxe, imos respostar á seguinte pregunta Eu podo gravar as titorías do meu fillo? En xeral, o dereito á intimidade das comunicacións Protexe a privacidade das persoas no ámbito das comunicacións incluíndo as reunións ou conversacións privadas Por tanto, en principio, un pai non podería gravar unha reunión co profesor do seu fillo sen o consentimento do profesor e das demais persoas presentes na reunión. Con todo, existen algunhas excepcións a esta regra. Por exemplo, se o pai ten un interese legítimo en gravar a reunión, como para protexer os dereitos do seu fillo ou para servir de proba nun posible conflicto, Podría ser lícito facelo. Nestes casos, é importante ter en conta que a grabación debe ser proporcionada e respetuosa co dereito á intimidade das demais persoas presentes na reunión. É recomendable que antes de gravar unha reunión o pai consulte con abogado ou un especialista en dereito para asegurarse de que a súa situación sexa lícita e non viole o dereito a intimidade das demais persoas presentes na reunión. En resumo, en xeral, un pai non podería gravar unha reunión co profesor do seu fillo sen o consentimento do profesor e das demais persoas presentes na reunión. Con todo, nalgúns casos especiais ou para servir de prova nun posible conflito, podería ser lícito facelo a condición de que se respete o dereito á intimidade das demais persoas presentes na reunión. Ola estimado ointe, eu son Santi Rey, e, bueno, o que acabas de escoitar é unha, unha resposta sempre, sempre moi conflictiva, son consciente delo. Pero posiblemente sea moito máis conflictivo, se che digo que o que acabas de escoitar non está redactado por min, nin ni siquiera está redactado por un humano. A literalidade do que acabo de locutar foi escrito por unha inteligencia artificial. Bueno, o caso é que aquí tes un episodio máis de as miñas dúvidas da internet este espazo no que vou intentando crear un pouco de debate sobre este futuro presente que xa vivimos, que é o de interactuar con non se sabe moi ben quen. Bueno, aixo deixo para que o penses un pouco, e se queres comentar algo, está a página web a túa disposición. Sólo tens que buscar tubidas.fala.gal e aí podes comentar o que queiras. E se non, búscame, que eu ando polas redes sociais.